Migrantzen ekitaldia iregaiten ari da inbat lekutan simad elkarteak antolaturik, izenak dionaz etorkinen egoeraren behi emaitea da, elburua Simad Elkarteko Jean Lizard gure gomita zira, goizuntan, egunon Egunon Simad, aurkestuko eh, dugu istantian lehenik, biharatxian, jeman, vien rapa dokumentala edatuko da besteak beste miarritzeko kolize gelan ez da baida izanen da izan ondotik eipatuko dugu etorkinen gaia hainitza eh, aipatzen da, edabideetan eta egiazki guneroko bizian auriendako malerushki, kaleko kampaleko de egitzea manatu zuen Frantzianko gobernuak eta hainbat migratzailena hartzeko desmartzak egiten ari dira Eskualdeka mementeko CEO Gerizaetan horabide zentroek dituzte errecibitzen etorkinak biernon badira Euskal Herrian ez eta hortaz damutzen ziste bentshut Bai, penxatzen dut hemen bazela uh, esperientzia bat, eh, hori uh, baigurin izan eh, uh, da delako CAO-CAO erran ahituriz, a franxesez reinen dut zantra dakei ed orientazion. Beherda erran, beraz baigurin gauza biziki, ongi, uh, pasatu zi zidela hemen bala eta esperientza bat, hizlarien uh, hori, hori, horien esperientza bat, eta beraz, uh, ezin es, komprenitu da, zertako ez den berriz, balerian, bada bez biarnoan, eta hede badugut, bad, nibaitut berriak usu bordela joitemaniz, bat dira talantzen, baino, eta ez da problemarik gabez, edoen hem heran, frente nasionalak egiten tu papedak atheatzen, eta e, jendeari erreten badela anizirizku eta holako. Ah, ez kontra-propaganda. Kontra-propaganda, ba, ba Gero, ba, ba, behar da egan ere, uh, itzuriko jendeak uh, egindutela elkarte bat, eta, bon, badela, jare eta elkartasun haundia ikusten dugu uh, herrioktan. Mm -hmm. Prezeski, baigurri aipatzen baituzun, ez ergatik, ere, zailtasun gehiago, bada olakuen antolatzeko baigurrin eginda, baina ikusi dugu ez dela horrokortu, ez dela beste lekuetan ere o, olakurik antolatu. Bai, Beherda, lehenik, behar da biztanda leku egukia, hoi ezta, hoi ah. egierzi denetan. Eta gero... Ho, behar da, oh, gohi bezala ko egiak badira, ale ere... Uh, ba, biztanda ba e et... ba ba da, ez ba uh, da egin handban eda denetan, baina gero behar ere gauzak ezduze da irauenen, berriz uh, eta u da jinen darik, uh, delako migrante horien uh, turkizuna ez da batel ez den. Eta bedaz, behar da go, geho nola ezan, eh? eta politikoen volontatea, eta ere jendearen ikus molddeea ho da gauzaak gauzaen portatena pentsatzen dute. Eh? Mm -hmm. eh, politika mailan, Europak eta Frantziak gaia ez dute ongi eh, tratatu ez eh, dirakumeatu egialdeen artetian Europana jasiak ah, ere ezagi dituzte mugetan es, politika mailan nola konpondu horileik e, e, Europatik hasiz behargoa da Ba, behar ikusten da, egiazki, bon, kauza eh, horretan eta beste basuetan bezala, bon, Europa bisiki ahula dela, ez dela bat de, eh, eh, edo egiazki batasunik edo elkartasunik holaren kauzik. Ikusi du parte batetik, eh, bon, Alemania nola gauzak eh, bon, ongi eh, pasatzen diren, eh, bon, eh, Merkel txantzelerak erranditu eh, Uh, bon, ele oso ere jak eta idekiak ediburuz, gero behada jakin ere uh, uh, heldu den urteetan uh, uh, bon, Alemanian uh, langile falta bat izanen dela, zerren uh, haurrik espita guti egiten eta beraz, uh, bon, badaa Nola ezan, <coughs> bon, ahaz egiazko ahazoin bat eta Ede bon, alemanian eh, egiten haitzela, egiten haitzan frango erresumetan, eh, franzian eta bon, angleteran eta bestetan. Mm -hmm. e, Zutu haurek ezan duzu, ikus mollea, jendeen ikusmolea mollea, horre ideia faltsuak edatzen dira beharba da, ta jende horien uh, konvintzitziko ez, baina uh, nunbait beste bertsone batean emaiteko, Horre ba, e, uh, zer egin berliteik. Ez da, ez da bat ere erretz, ikusi duzu, nime zela zer aipatu den delako eta uh, eskuinaren uh, eta prilmiruridan, ez gauza hori hainitz da eta uh, denek, uh, buen, jendearen bosauk heiteko, beden eskuinekoak, erreiten dute behar dela uh, delako emigranteoren jitea uh, esestatu eta holako gauzak. Beraz jendeak badu holako Be, beldur bat, beldur bat egiazki bada delako pasatu ziatantu elkur gurekin eta badi da Igiazko ezeta egiazko jazoiik, baina azkenean Europan biziki eta migrante guti da denak ondatuz, Europaren popula aipatuz eta egiazkizonbat ehandaako hiru enundakot pentsatzen dut eta migrante horiek beraz hola da ga ta batere gauza eritza jojan ez ez da eta beraz, jortako egiten dugu, delako migran zen hori. Jende egizibitzuz ez da, zuru ustez, eh, irrisko bat eh, ba, emengo, emengo kultura eta emengo bizi manerak aldatu behar izatea, hori jende egizibitzan hasten bali magira? Ez dut pentsatzen, ez pentsatzen, ez dut eta musika bon, eta talde bat, behiuna ba, ba, nortekoa, bon, eta Afrika norteko, de, nortekoa, da, benan, kantatzen du bai Bai, ahabaz, beinan ere uh, eskuaraz. Beraz, eh, pentsatzen dut, eh, bon, kultura horiek eh, elgar egiten jaldutu, hela helu, heluen eta usteetan eta pentsatzen dut azkenean, hela jola pasatuko dela gauza. Biagara txekoa ipatu haintzin, eta simad haipatu haintzin, zu horrek erranduzu primarioak, eskuin, zu zira ere simadeko kideaz gain, nunbait eskuarleko eh, perdean eh, presidente, presidente berria, beraz, zure jardokitzia fion, hau tatia izan da leheni bien egin itzuli bat izanen da, hitz itzugu gogorak ukanditu, ala ere, Prisezki, e, torkinen kontra, bez zure ikus moldea horreta? Ba, horrek erakusten du, Ajunt eh, eh, eskuin juhandela da noko frantiako gizartea, hoka uzak segura da, hoi bakiun ba, ba, alehen horre, horren konfirmazionea da, eta gero ezta erretz ikustea zepasatzeko den bigarren itzulian, spentsatzeko da behar bara, bon, Eskejeko multso handudi batek be bozkatuko duela eta bestiaren bestearen, bestearen alde,en ah, supren alde eta ikusiko. Baina segur da joi badera jok eta uh, delako eskutiak uh, no, sinale bat gure gizaktearen dako. Migrantzen ekitalia iragaiten ari da hainbat lekutan simade elkarteak du hori antolatzen eta zima delkarteko Jean Lizard gurekin zira. Goizuntan e, etorkinen e, krisia untan, bo krisia ez dakite e, itse gokiadenez, baina egora e, untan simadek ere duen lana e, nolakoa da, zer da Bai, lehenik, bon, eraiteko, eh, ja zerten bon, el quartier hori sortuada belas asken gixelademboran, eh, altas juduak eta laguntuk, laguntzeko. Eta izan zuen ere hemen dela esue lurs de la cocampronen eta pressionen alde lambate geintzuen. Eh, Lehenik bon, elkarte hori, elisa protestantak, ez zuzuen, eh, donk, xorterazia. Eh, Hoai, demenituada, donk, mugimendo laiko bat, eta sabaldua da, sabaldua, bon, frantzia guziari. E horai, eh, bere nolaean, eh, lana helburua edo xedea da, lekuz eh, aldatzare, do migrante horien, eh, do iaxlarien eh, eta lakuntzea. Eta hori, uh, lehenik, uh, bon, paper gabe diren hori el-Buduz, eta beste uh, partetik ere, giten du nola egan uh, gizarte mailan da politika mailman eta bon, uh, lambat, agazak ediren kontra eta ere uh, nola Bon, migrantgraen tretsuen alde uh, eh, gauzen uh, bon, jediaren ikus molddeearen posi bat uh, mugitzeko. Hemen beraz uh, eskualegian bada zi zimar talde bat uh, azkartu dena azken hilabetetan zeen baita galde handi bat, E eh, badide bait beraz, eh, bat beraz eh, astegusi bipermanantzia bat bona atxaldean ah, eta ta beste asteguna atzaldean ah, ah, Hori uh, gude gure lokalanean gure lokalanean da beraz uh, Lagréou uh, Lagréou Carican uh, eta Hogoitsemakian Baionan Baionan bai bai Baionan Lagréou Carican eta eta baitugu ere hori gausai importantea bilangile, bilanguile bigaste bi, bi horiek dila de la centre eta rétention centre hurtan handa yan horiek hitu hitu bete berelana horiek uh, ezagutzen dute bisiki ongi migranten bon legeak eta horrik egitenuzte... Uh, uh... Uh, Halduten guzia hortik atela eta egiten haldutere ere gauzak, gertatzen da, haizten blu bat hartzeko, hemet sortzi urte ez duten jendeak hordirenak, eto horien atela azteko, eta, arzeko, uh, horzi, uh, atela azteko, eta eh, hortak horreien galdekiteko egiten haldira, baienako hausitegi dat. Mm -hmm. Erretentziozentroa haipatu zu endaian, haipatzen ginoen Aztapenian, CAO, uh, geriza eta norabide zentroak, zantre eh, uh, da eta et orientazion erderaz. Uh, ba dira biharnoan, eško alehian ez, migrante analetik, ala ere, xiriatik eta konfliktu gunetik jez egiten uh, ari direnak, neizetaz se aurik izan, eldusauz kizue, memento onta? Yes, guk, uh, ba dugu hemnitz, ainic diende, hemendik pasatzen direnak, ba ina dira Afrikatik eh, pasatuak edo reguara ameriketetik, eh, ba ina, uh, ba, bon, uh, Eta bubat hartzeko Sirianorik bisikik muti, zer eko di gehienak delako eta kaleren ziren eta orai denako zehau horietan, bedan geobeste batetik behar deakin edo de, ba, usu gertzatzen dela, usu edo hartetan medrein gertzatzen dela, edo jendeak edo nola ejan uh, uh, herri batzuek, propustatzen dute uh, badugela bi, bi pla, bileku edo lauleku toloko gauzat. Azkenean ez dela migrantik heldu, ze erren haidu, bon, estatuak ez duela bedel, lana edo uh, egiten edo uh, nola ekan uh, prefekturek zutela bele lana egiten Biagaratxian uh, Aztertaratxian kolize gelan mirritzen, itzorrua emaiten duzue uh, be, aurkestuko duzu argazkera kusketa izanenda jeman uh, evien rapa uh, filma eta onotik ez tabaida, beraz nola iraganenda gau alie Beraz bon, uh... Simadek antolatzen du beraz uh, urte guziz eta franziak gutian festibale bat, horiek duger izen amikrantan zen o hostia nekamezela, eta beraz hemen ere eskualegian beraz bihar uh, aste arte adekin, azaroko huitabian horizen eda, Ana chaldeko 6 ordenetan lecos lycée cinéma ne uh, miahitzen. Uh, I sanen da hor uh, bon uh, filmabat filmabat hori dobes uh, uh, yema ne vientra pas yema arabes constate da ama eh? Eta jorek, aipatzen du, bon, aspalitik unakin familia bat, nola jaurak, uh, uh, nola bere bizia ongi irabazten duten, eta jola nola halede estu, galdu duten bere amaren kultura eta bon, bizi modua koidaen ustez joan lema. Gero izanenda ere bon e, musika talde bat eta bistan da ere uh, sintzur uh, busti batz. e, e filmak hori ze hitu izanenda debate batez ho izanendira berdas uh, bon bai ez tudena kehane minan beraien Michelle txekinko filosofo ta Aix en Provenceko unibertsitateko la Cachelha eh, Izan enda ere, uh, nolan altsen ahimazte bat, nun eginduten ainitz lan delako uh, lejos isla jortan, jortira, bon, arribatzen ainitz, ainitz, uh, ainitz uh, migrante. Uh, Izan enda ere, jor, lojanzak duen, abokatua, eta jorak egin du lan delako migrante horien alde. Eh, Miagitzikoa zapeza, la senadura, eta beste... Esta gaiak gaia gero migranteen integrazio eta balore republikanoak. Valore e republikanoak e Jean Lissac c'est asténal. Bon, madame, de la co balore denek euh, hai pas gauza hori, hori de delako eta politika, <tipasen> no la era, politica ti pyarene batzu. rason mabzu hein docteur bernard de la azkenian, eh, de neque passeut théorique baina de la cobal baloré républicaine holétane badaéré no laechan el cartassuna est à idée qui idée delako estuna est à baterejoie de la escaneane mahori et à française et Ala, neidosur eta koucher balore republikarnoak hitzurien eh, gibilian ere beste sentsuak ere badira. Ba, bistan da eta eh, o momento me juntan hai pato actividad de la cobalore Hestre bat uh, be, -be eh? eta diferentziak kentzea eta behinan uh, guk uh, eta zimatean pentsatzen dugu bezalagorik ezta egiazko geraako ejepublikano uh, baloreak. Bia gartzean sei hoen etatik gotik kolize gean miagittzen erakustaldi baterakkusketa bat ere izanen da Julian zezon honen argazki ekilan beraz zima delkartetik hor zien goizuntan Jean-Lizar Miesker? Nezkerzu ere.